Розділ десятий. Побачення, а не співбесіда. Як улаштувати гарне побачення? Джонатан значно просунувся вперед протягом перших двох місяців нашої спільної роботи. Він почав погоджуватись на побачення з різними людьми, навіть з тими, кому він раніше відмовив би. Одного дня Джонатан зателефонував мені, щоб розповісти про останнє своє побачення. Чому, як тільки про побачення стали казати, так? Ну, то обов'язково це повинно бути побачення... Для гея. «Він чудовий!» Це Джонатан каже. Пристрасний, блискучий, у нас однакові цінності. В нього гарний смак до книг. Він любить свою роботу». Джонатан примовк. «Але це не те». «Що?» – спонтолично перепитала я. «Я просто не відчув іскри». «О, як недобре!» – відповіла я. вирішуючи ви вирішую не штовхати розмову про те, який небезпечний міф про іскру». «Зроблю це в наступному розділі». «Що ви робили разом?» Я страшенно зайня, зайнятий, робочі поїздки, мільйони зустрічі, тож ми з ним зустрілися в кав'ярні біля мого офісу перед роботою. У котрій годині. Ось сьомій ранку. І наскільки? Хвилин на 20. Розумію, як ви тоді почувалися? Насправді напружено. Я мав зустрітися з важливим інвестором у восьмій ранку і дуже хвилювався через це. А зазвичай у вас уранці гарний настрій? Ні, я ненавиджу ранки. Я сова, я просто на шматки розсипаюсь, доки не вип'ю кави перед роботою. Агум. Я глибоко зіткнула, я хотіла, щоб Джонатан поглянув на цю ситуацію з моєї точки зору. Отже, ви не жає воронок, ви ще не прокинулись без кофеїну, ви переймались через важливу робочу зустріч і все ж вирішили зустрітися з ним на 20 хвилин о сьомій ранку на каву. Так, і не відчув іскри. Джонтон дуже старався, справді старався. Він був зайнятий і все ж доклав зусиль, щоб піти на побачення там, і тоді коли міг. Але побачення це дещо більше, ніж просто згайний час. До речі, ви ж зрозуміли, що так чи інакше в цьому коротенькому розділі, ну там те, що було на останніх парах сторінках. Якраз і вона так чи інакше натикає, що спробувати домовлятись про побачення на таких, на, коротше, на початку дня, зранку, так, як я казав російською, на утреніках, це дуже-дуже погано. Те, що я, знову ж, навіть в лекціях казав, що набагато краще, коли це вже завершення дня, коли людина розуміє, що її нічого вже не тримає в напруженні, коли у неї нема після вашої зустрічі якихось там важливих справ. Оточення має значення. Пам'ятаєте розповідь, співробі... Пам розповідь про тих співробітників Гугла, що почали їсти менше ММДЕМС? Вони скоротили споживання цукера, коли смаколики переклали зі скляних банок у непрозорі контейнери. Цей приклад ілюструє один з найважливіших принципів біхвіористики. Має значення обстановка, в якій ми робимо вибір. Джонатан пішов із побачення о сьомій ранку, думаючи, що між ними просто немає скри. Немає романтичного потенціалу, що він зустрівся не з тим хлопцем. Але, можливо, вони просто зустрілись не за тих обставин. На побачення на нас впливає не лише фізичне місце зустрічі. Оточення на побачення – це також те, коли саме ми зустрічаємося, що робимо, та настрій, з яким там з'являємось. Коли ми щойно почали нашу роботу. Коли ми щойно почали нашу роботу, Джонатан ставився до побачення, як до ще одного пункту списку справ. До заняття, яке можна втиснути між тренажерним залом і хімчисткою, він приходив у квапливому асексуальному настрої, а потім дивувався, коли не відчував потягу до іншої людини. Він таки не один. Багато моїх клієнтів, які відчайдушно шукають кохання, але також мають купу інших зобов'язань, примудряються ходити на побачення без жодного флірту чи задоволення. Натомість вони зазвичай влаштовують те, що я називаю оцінними побаченнями. А оцінні побачення – це не просто невесело, це ще й зовсім неефективний спосіб пошуку партнера для тривалих взаємин. У цьому розділі я навчу вас, як змінити настрій на побачення з оцінювання на здобуття досвіду. Зоміркування якості, які зазвичай перераховують у резюме, та запитання, чи досить гарна для мене ця людина, чи достатньо у нас спільного, перейти до того, щоб забути про самого себе та повністю перебувати в теперішньому моменті. До запитання, як я почуваюся з цією людиною, до уваги, до того, що відбувається, коли ви разом. До того, щоб йти на побачення зацікавлено, щоб давати собі змогу дивуватись. Я поясню також, як створити гарне фізичне та психологічне середовище для побачення, відкриваючи для себе найбільше можливостей для пошуку любові. Побачення чи співбесіда? Уявіть собі в такій ситуації. Ви заходите до приміщення, побоюючись і хвилюючись, що ваша оцінювачка подумає про вас. Ви вдягнені гарно, але трохи незручно. Сподівайтесь, що не пітнієте. А на його ви точно пітнієте. Під колінами та пахвами. Ви підходите до столу, ставите сумку на підлогу, потискаєте руку і опускаєтесь на сидіння навпроти партнера. Хочете щось випити? Ви щось бурмочете про холодний чай без цукру? Це перевірка? Що про мене говорить холодний чай? Чай приносять? Співбесіта почалась. Де ви ходили до школи? Що ви вчали? Чому? Який був найбільший ризик у вашому житті? Що плануєте на найближчі 5 років? Оцінювачка пропонує вам поставити кілька запитань. За 45 хвилин оцінювання завершено. Ви підводитесь, потискаєте руку, розтягаєте губи в доброзичливій усмішці. Я не трепляючи чекатиму на наступну зустріч. І ви йдете. То скажіть, це було побачення чи співбесіда? Якщо ви вийде, щоб все це відбувалося у барі, а не у конференцзалі. Антураж може змінюватися, але атмосфера майже однакова. Я впевнена, що вам доводилось бувати на таких схематичних зустрічах. Я постійно чую від своїх клієнтів і друзів на побаченнях тепер не весело. Вони схожі на роботу. Послухайте, я розумію, певною мірою побачення це справді робота. Гарні побачення вимагають часу та зусиль, вони не завжди приємні. Отримати відмову чи знову зрозуміти, що вас кинули, це відстійно. Якби побачення не було єдиним способом знайти партнери для тривалих стосунків, скільки з нас відмовились б від них ще багато років тому. Але те, що над побаченнями треба працювати, не означає, що на них ви маєте поводитись, як у офісі. Це не нарада і не співбесіда. Не варто на них робити те саме, що й на роботі. На такому побаченні немає місця для жодної сексуальності, що могла б з'явитись в цьому порівнянні. Ба більше, побачення, що скидається на співбесіду, переводять нас у режим відтворення. Так біхіорист Крістіан Берман називає те, що відбувається, коли нам доводиться як роботам повторювати заготовлені заздалегідь відповідь. Ми заводимо історію, яку вже розповідали за півдесятка разів, може, а й на інших побаченнях і відтарабанюємо своє резюме. У такі моменти ми просто видаємо інформацію, а не спілкуємося з іншою людиною. Естер Перл характеризує ці спустошені сучасні знайомства так. Люди сидять, підраховуючи свій пульс, і намагаються з'ясувати, чи є у них якась фізіологічна реакція, відчуття іскри. І в цьому замороженому стані, проводячи співбесіду, одне з одним, вони хочуть, щоб між ними щось спалахнуло. Ви що, геть з лузду з'їхали? Що ви все побачення сидите, намагаючись оцінити іншу людину та власну реакцію, ви на ньому взагалі не присутні. Ваш партнер не зможе нормально зрозуміти, ким ви є, і ви не проживаєте момент достатньо, щоб відчути його, а тим паче насолодитися ним. Мета першого побачення полягає не в тому, щоб вирішити, бажаєте ви одружитись з кимось чи ні. Вона в тому, щоб перевірити, чи цікаво вам всією людиною, чи є в ній щось таке, що змушує вас думати. Чи ви з задоволенням проводили б більш часу разом? Десять кроків до планування кращого побачення. Ви можете планувати краще побачення, змінивши настрій і більш помірковано обираючи заняття. Ось як зробити побачення такими, щоб вони знову могли ними насолоджуватись. Насолоджуйтесь на зустріч за допомогою налаштовуйтесь на зустріч за допомогою особливого ритуалу. Ваш настрій не лише задає атмосферу побачення, він також впливає на результат. Річард Вайзман, дослідник з університету Гертфордширу у Великій Британії, хотів з'ясувати, якою мірою настрій позначається на досвіді. Він сформував групу людей, які вважали себе особливими щасливчиками, е, ну, чи не такими. Перша категорія – особливі щасливчики, другі – які себе такими не вважали. Вайсман зібрав цих людей і запросив їх взяти участь в експерименті. Він роздав їм газети і попросив усіх порахувати кількість світлин у них. Тим, хто вважали себе фартовими, знадобилось лише кілька секунд, щоб правильно визначити кількість фотографій. Нефартові витратили на це близько 2 хвилин. Як же щасливчики впоролись так швидко? На другій сторінці газета великим шрифтом, напіваркуша. Було надруковано секретне повідомлення. Досить рахувати! У цій газеті 43 світлини. Фартові люди помічали цю підказку, записували правильну відповідь і так виконували завдання. Без талані ж були такі зайняті ретельним підрахунком фотографій, що не помічали повідомлення. Вайзман на цьому не зупинився. Він додав ще одне повідомлення всередині газеті, в якому йшлось досить рахувати. Скажіть експериментатору, що помітили це і виграйте 250 фунтів. На жаль, цієї можливості більшість нефартових людей теж не вловило. Чому щасливчики помічали першу підказку, а учасники, яким не щастить, припускали обидва повідомлення. Причина в тому, що ці дві групи людей взаємодіють зі світом. Фартові очікують, що відбудеться щось хороше. Вони відкриті для можливостей і розпізнають їх, коли ті з'являються. Приглядаючи газету, вони не просто шукали фотографії, заплющуючи очі на все інше. Тож бачили підказку на другій сторінці. Люди, що вважали себе нефартовими, напружувались, очікували найгіршого, і їхня тривога заважала їм скористатися несподіваними можливостями. Фортуна всміхалася їм в обличчя великим жирним шрифтом, але вони не могли цього роздивитись, бо були негативно налаштовані. Їхній настрій ставав самоздійснюваним пророцтвом. Я виявила що ті, кому не щастить з побаченнями, поводяться так само. Вони відчувають вигорання після багатьох років спроб і приносять цю негативну енергію на кожне побачення. І через це втрачають чудові нагоди. Є така давня цитата Генрі Форда. «Вірите ви, що зможете щось зробити чи не вірите, ви маєте рацію». Ось як я перефразувала. Вірите ви в те, що побачення мене добре, чи в те, що воно мене погано, ви маєте рацію. Ви займаєтесь самосаботажем, якщо перед побаченням думаєте щось таке. Звісно ж, нічого не складеться. Нічого не склали вже сотню разів. Ви дивитесь крізь окуляри негативу, вимислите, як ті нефартові люди, що не помічають життєвих підказок. У цьому контексті ознак, що ця людина ваша. На щастя, мислення можна змінити. Вайзман створив програму з назвою «Школа талану», де навчав нефартових і фартових добровольців мислити, як щасливчики. Він опирався на чотири моменти. Дослухатись до інтуїції, очікувати, що й пощастить, помічати випадкові можливості та швидше оговтуватись після чогось поганого. Завдання варіювалися від ведення щоденників щасливих випадків до візуалізації того, як їм щастить, і проголошення в голос своїх намірів. Я готовий докласти час і зусилля, щоб змінити свій талант. Через місяць 80% випускників школи талану почувалися щасливішими, більш задоволеними своїм життям і, найважливіше, фартовішими. Я хочу, щоб ви пройшли навчання у власній школі талану, змінивши своє мислення та навчившись очікувати чудових побачень. Щоб допомогти собі в цьому, створити ритуал перед побаченням. Це те, що ви робитимете перед кожною зустрічю, щоб наластуватись на потрібну хвилю. Ось кілька ритуалів перед побаченням від моїх клієнтів. Я завжди планую наперед. Я вимикаю сповіщення з роботи, намагаюся заблокувати їх принаймні за 30 хвилин до початку побачення. Зазвичай телефоную комусь з найближчих друзів, тому, хто сповнює мене впевненістю та відчуттям, що мене люблять. Мені подобається слухати щось комедійне перед побаченням. Мій, мій улюблений подкаст має назву «Good One». У кожному епізоді коміки розповідають один зі своїх найулюбленіших жартів, а потім обговорюють його з ведучим. Це мене смішить і покращує настрій. Я стрибаю, ставлячи ноги разом і нарізно, доки у мене не почне калатати серце. Це спричиняє викид ендорфінів і покращує настрій. Я почуваюся страшенно несексуальною, коли виходжу з роботи. Ванна перед побаченням творить справжні дива. Я приймаю ванну з бульвашками та чудовим ароматом. Я дізналася, що запах і потужний афродізіак. Потім я наношу на тіло лосьон. Це допомагає мені вимкнути режим роботи і вимкнути себе. Вправа. Змініть свій настрій за допомогою ритуалів перед побаченням. Перелічіть два ритуали, які хочете спробувати перед своїм майбутнім побаченням. Ну і місце, де можна їх записати. Пообіцяйте собі пробувати різні заняття перед побаченням, доки не знайдете те, що працюватиме у вас. Друге. Обмірковано обирайте час і місце для побачення. Час і місце мають значення. Коли ви зазвичай почуваєтесь найбільш розслаблено, то подобаєтесь собі, це питання. Коли ви почуваєтесь найбільш розслаблено, то подобаєтесь собі? Призначайте побачення на такий час. Жодних зустрічей у сьомій ранку, будь ласка. припиніть ходити на побачення в добро освітлених кав'ярнях. Якщо ви говорите собі, коли зустріч буде від стіна, хоч кави вип'ю, не треба так. Не варто робити побачення схожим на нараду. Оберіть щось більш сексуальне, наприклад, освітлений свічками винний бар. І спробуйте сісти поруч із людиною. А? Як вам таке? З якою зустрічаєтесь, а не навпроти неї, а? стара школа. Ви коли-небудь відкривались перед кимось під час довгої поїздки? Або помічали, що вам легше розмовляти з другом, ідучи поруч, коли ви не дивитесь одне одному в очі. Це тому, що спілкуватись простіше, без зорового контакту. Психологи Шого Каджимура та Мічо Намура з Кіотського університету в Японії досліджували це явище 2016 року. Учасникам експерименту складно було грати в просту гру з розподілом слів на пари, спрямовуючи погляд в очі обличчя, зображеного на екрані, що було спрямовано на них, на відміну від того, коли погляд був відведений у бік. Каджимура та Намура пояснюють ці труднощі біологічними особливостями. За зазоровий контакт та обробки мови відповідає одна і та саме нейронна мережа. Можете скористатись цим в знаннях на побаченнях. Чому б не запропонувати прогулятися? Це допоможе зробити побачення менш схожим на співбесіду, захистить мозок від перевантаження та сприятиме більш відкритому спілкуванню. Третє. Обирайте творчі заняття. Спробуйте щось цікаве, до чого ви візьметесь вдвох на побаченні, Де на реалі з командою дослідників з Гарвардської школи бізнесу поставили експеримент, у ході якого скерували пари на віртуальні побачення в онлайн-просторі, спроєктованому як художня галерея. Вони сподівалися, що ця обстановка допоможе розпочати розмову, і так воно і траплялося. Учасники обговорювали твори мистецтва та знаходили спільні інтереси. Мистецтво зіграло роль стороннього об'єкта, який коментували обидвою. сторонній об'єкт полегшує напруження та робить ніякове мовчання трохи менш ніяковим. Якщо ренесансні картини з зображенням Діви Марії чи сучасне мистецтво, як от культури павуків, це не ваше, не хвилюйтесь. Річ тут не у мистецтві. Стороннім об'єктом можуть виступати книги, ігри та навіть інші люди. Я раджу піти на побачення, що дасть змогу побачити, як ваш супутник спілкується з іншими. Це чудовий спосіб оцінити ті важливі якості, що їх дуже складно виміряти, як у доброту. Деться, наприклад, про майстер-клас із приготування коктейлів у невеликій групі. Ваш партнер грубо спілкується з викладачем, тріпляючи збирає інгредієнти, допомагає жінці, що Спізнилась. Добре було б також запропонувати побачення, на якому вам треба співпрацювати, розв'язувати головоломки, чи відвідувати корейські ресторан, де доведеться готувати собі самостійно. Чи добре ви працюєте в команді? Оберіть для приготування навіть щось неохайне, наприклад, кльоцки з соусом. Хіба можна щось із себе вдавати, коли біс соєвий соус капає на підборіддя, втілюючи будь-який з вище перерахованих планів? Ви отримуєте значно більше інформації, ніж із розмови відчинаючи сьоміранку в кав'ярні. На моєму вебсайті вміщено довгий список ідей для творчих побачень. Ось кілька варіантів нестандартних побачень, що спали нагадку мені чи моїм клієнтам. Сходіть на фермерський ринок, а потім приготуйте обід. Непогано так, так? Десь де його готувати вдома. Покатайтесь на роликах, позмагайте з дегустації гострих соусів. Дивлячись, Ютуб, вивчіть танець з улюбленого в дитинстві кліпу. Поспівайте караоке, перегляньте старий фільм, а потім горіть його на прогулянці, відвідайте урок кулінарія, поїдьте велосипедами на пікнік, спробуйте потанцювати свінгові танці, порозглядайте зірки у місцевій обсерваторії. Візьміть в оренду скутери та покатайтесь містом, не забудьте шоломи, пограйте на ігрових автоматах. Підійте із фарбами у парк і намалюйте одне й те саме дерево або одне одного. Можливо, вам сподобається ідея моєї подруги, увесь день говорити «так», тоді скористайтесь нею. Подруга розповіла, ми пішли на побачення, зміст якого полягав у тому, щоб один з нас пропонував, що робити далі, а інший говорив на це «так», якщо це не протизаконно чи не суперечить його цінностям. Ми зустрілися на зупинці... Порома Бруклінгайц, де один із нас сказав так на пропозицію сісти на пором, а інший мав вирішити, де з нього зійти. На що перший повинен був відповісти – так. У такий спосіб ми далі ділилися ідеями про те, чим зайнятися. Це було дивовижне побачення. Зрештою, ми разом вивчили новий район, з'їли по одній страві в кількох польських ресторанах та обговорили досить глибокі теми. Гаразд, тепер зізнаєтесь, ви прочитали цей перелік і подумали, так, звісно, круті ідеї, але це для мене якось занадто. Звідки взяти час? Я розумію, що такі побачення здаються чимось значно складнішим за зустріч у старому доброму барі чи кав'ярні. Але ваша мета не в тому, щоб усе було просто та зручно, а в тому, щоб знайти гарну людину, з якою ви, ви, ви будуєш взаємини. І такі побачення вам допоможуть. Скористайтесь нагодою та запропонуйте одне з таких занять. Не обов'язково цілий день грати в хованки, просто нехай це буде щось незвичайне. Найгірше, що може статись, це те, що партнер відмовиться від вашої пропозиції та наполягатиме на чомусь більш традиційному. Це теж непогано. Але більш вірогідно, що йому теж остогидли побачення співбесіди. І він радий буде спробувати щось нове. Вправа? Спробуйте нестандартні заняття. Зараз знайдіть час на те, щоб вигадати цікаві заняття для побачення. Не бійтесь, здатись трохи дивокуватим. Четверте. Продемонструйте свої зусилля. У ході досліджень професори Гарвардської школи бізнесу Райан Боєл і Майкл Нортон з'ясували, що люди більш цінують щось, коли бачать, яких зусиль до цього доклали. Уявіть, що ви шукаєте онлайн-квитки на літак. Що швидше з'являються результати, то класі, геш? а можливо і ні. Нортон поставив експеримент, учасники якого діставали квитки за допомогою фейкової пошукової системи. Учасників розподілили на різні групи. Одним програма відразу ж показувала результати, тоді як від інших вимагала часу на пошук. Відображала прогрес, який збільшувався з плином часу, та повідомлення про те, що було виконано пошук рейсів цієї авіакомпанії, а потім цієї авіакомпанії, а потім ще і тієї, і тієї. Дивно, але люди з другої групи вище оцінили систему. Попри те, що довше чекали на результати, вони відчували, що програма більш старанно працює для них. Зусилля програми виявились для них важливішими за швидкість. Ось чому мережа піцері до мінас піца, дає змогу замовникам відстежувати, як їхня піца розігрівається, печеться і ретельно перевіряється, щоб бути досконалою. Ми всі знаємо, як працює доставка піци, але спостерігаючи за зусиллями останньої, більше її цінуємо. Серйозно? Ну... Я коли Деміс піцу замовляв, я також зазвичай за трекером слідкував, але не з за того, що я більше цінував. 30 хвилин, ну, зазвичай за стільки часу Деміс доставляє піцу, але інколи навіть цього, ну, це здається, що цього забагато. І тобі, тобі хочеться якомога швидше. І ти просто чекаєш, коли в цих пунктах дійде до останнього. Що типу, піца вже у кур'єра, і кур'єр рухається у ваш бік. Все. Тобто, по великому рахунку, по великому рахунку можна було так. За, ну, типу, заказ прийнято, кур'єр виїхав. Та і все. Ну, як приблизно в воно є. Заказ прийнято, заказ видається кур'єру, кур'єр забрав замовлення і їде до вас. Все, що ще треба. Те саме можна застосовувати, плануючи побачення. Поводити, ну, тобто, це просто зручно, а не так, що ти чекаєш, ти не не знаєш, коли ж та піца буде. Через, ну, там, в домінус добре, там, приблизно півгодини. А в звичайній доставці вона може бути через 20 хвилин, вона може бути через 30, через 40, через 50. Це ж велика різниця. Те саме можна застосовувати плануючи побачення. поводитися як та друга система пошуків квітків. Розповідайте партнерові, що ви зробили, щоб цей досвід став для вас особливим. Йдеться не про похвальбу чи перебільшення, а про те, щоб людина дізналась про ваші зусилля та мала нагоду її оцінити. Чудовий спосіб продемонструвати свої старання, запропонувати спланувати зустріч або обрати місце біля будинку чи офісу вашого партнера. Я довіру, що моїх клієнтів, які живуть у великих містах, як от Нью-Йорк чи Лос-Анджелес, часто заганяє в логій кут питання про те, в чиєму районі зустрітись. Можете докласти зусиль, щоб зробити побачення зручним для іншої людини. Напишіть їй щось на кшталт, а в якому районі ти живеш? Я спланую щось там поблизу. Під час побачення згадайте, про що ви думали, ухвалюючи течі. Те рішення. Поясніть, я обрав це місце з перуанським колоритом, бо в твоєму профілі сказано, що ти мрієш побувати на Матчу пікчу Ваш візаві оцінить такі зусилля та точно запам'ятає цю поміркованість. Ну, якщо That's цей візові адекватний. грайте. Це ми з вами про що тут читаємо? Ми читаємо з вами про те, як взагалі поводитись на побаченнях та таке інше. Грайте, згадайте найкраще у вашому житті побачення. Можливо, ви зустрілись в мексиканському барі, їли бездоганні тако з карнітас і пили безупину пряні коктейлі з текілою. Шипочучи одне одному на вушко, щось дедалі більш безсоромне, доки вам не почало здавати, що навколо вас нікого немає, і зрештою так воно і сталося. Або ви пізно ввечері подались гуляти, розповіли про свої страхи через заплутані стосунки з братом, а потім він зціловував ваші сльози, і це вилилось у пристрасні французькі поцілунки, під час яких вас притискали до ваших же дверей. Нічого собі. <плес> що зробило найкраще побачення таким неперевершеним? Навряд чи те, що ваш супутник відповідав восьми з десяти надуманих вами критеріїв ідеального партнера. Вам, мабуть, було весело, а тим часом ми так рідко додаємо веселищам до першого побачення. Досить цих механічних зустрічей у режимі відтворення. Додаємо до побачення трохи гри. Що спадає вам нагадку, коли чуєте слово «гра»? Маленькі діти, які бігають на дитячому майданчику? Чи ви вважаєте побачення чимось серйозним? Вам потрібно знайти партнера ще вчора. Тому просто не маєте часу на забавки. Але ігри треба не лише дітям на перерві. І грати зовсім означає грати якусь роль. Насправді все зовсім навпаки. Грати роль – це дурити та вводити в оману. Це марнування часу, адже колись ваші візавітики з'ясують, ким ви є насправді. І що тоді? Грати ж навпаки означає бути справжньою, чесною версією себе, просто трохи легковажнішою. У статті в New York Times з заголовками «Серйозно про ігри» Кетрін Таміс Лемонда, професорка психології Нью-Йоркського університету, пояснила це так – Гра – це не якась специфічна діяльність, це підхід до навчання. Залучений, веселий, цікавий спосіб пізнання свого світу. Гра є мотиваційною, за своєю природою, тобто існує заради себе самої, а не для досягнення якоїсь мети. Скажімо, ви на побаченні в парку, ви можете пограти, роззираючись навкруги та вигадуючи історії про людей навколо. Потім з огляду на ці історії почати обмірковувати, які пари, на вашу думку, Залишиться разом, а які розлучаться і чому це можна і без парку в принципі робити. Це можна в кав'ярні, якщо ви сидите з дівчиною. Ну, в принципі, можете на такі теми спілкуватися. Або можете побігати і порахувати, скільки собак ви встигнете погладити за 15 хвилин. Я розумію, що такий підхід, попервах, матиме трохи вимушений вигляд. Замість того, щоб вдавати, ніби ви зазвичай так поводитесь, спробуйте висловлюватись так. Значить трохи насміхайтеся з себе. Хм. Це здасться трохи дивним, але що, як ми спробуємо тететету. Людина оцінить ваш творчий підхід, навіть якщо відмовиться брати в цьому участь. Веселіться, дуркуйте, жартуйте. Гумор – чудовий інструмент для створення ігрової атмосфери. Коли ми сміємося, мозок виділяє коктейль гормонів щастя, змінюючи наш психологічний стан. Сміх вивільняє окситоцин – той самий гормон прив'язаності, що виділяється під час годування груддю і змушує більше довіряти іншій людині. Якщо вже нам потрібен окситоцин, то сміх є більш доречним заняттям для першого побачення, ніж годування грудньою. Так, погоджуюсь. Сміх знижує рівень гормону стресу кортизолу, допомагає розслабитись. Також він спричиняє вибух дофаміну, активізуючи центри задоволення в мозку. Це підсилує враження від того, що ми робимо, і породжує бажання отримати ще. Саме те, що треба на першому побаченні – сильніший зв'язок, менше стресу та підвищені шанси на другу зустріч. Добре, ми з вами також постійно казали, що під час розмови ну, одна з головних цілей – це вийти на одну хвилю. Але, але, при цьому, при всьому, так, ви повинні спілкуватися легко, ви повинні спілкуватись позитивно. А як ви можете з'ясувати, так чи ні, це? Ви самі посміхаєтесь, і дівчина посміхається. І зазвичай це дуже погане побачення, якщо під час нього… Жодного разу ви прям не сміялись. Не сміялись. Не, не ти, не дівчина. Ви повинні сміятись. Но, так, це про круте побачення. Менше порожніх розмов. Формування міцних зв'язків між нами відбувається тоді, коли ми ставимо запитання. Запитання дають змогу відкривати про себе щось особисте. А це надважливо для вироблення тісних зв'язків. Ба більше, дослідження психолога Карен Гуанг Доведено, що допитливість зазвичай підвищує шанси сподобатись іншим. Те, які саме ви ставите запитання, має значення, яка різниця, що ця людина вивчала в коледжі. Пам'ятаєте, це побачення, не співбесіда. Попри масу причин зануритись глибше, багато хто проводить побачення у наймілкіших водах. У вірусній колонці про сучасне кохання у Нью-Йорк Таймс із назвою «Щоб закохатись в кого завгодно, зробіть оце» Менді Олен Катрон підкреслює силу запитань, що змушують замислитись. Так, на побаченні, Катрон із партнером відповіли на 36 запегогу, блять. Щось мені насправді ну, розпочинало, як то кажуть, як російською кажуть. Начинали за здрав'я, закінчили за упокой. Да? Так ось, розпочиналась книжка, ну прям, в принципі, ну, цікаво, дуже цікаво, особливо... Ну, ясно, що там далеко від ідеалу, ясно, що далеко від контенту Максима Дівертіто, це само собою. Але в принципі, те, що окрім того, що там з цією там дівчиною, наприклад, вам просто весело, чи просто вона приваблива, ви повинні дійсно дивитись на її вчинки. Наприклад, ми з вами кажемо, що дівчиною, якою відсутня емпатія, вона непридатна до стосунків. Дівчина, яка не вкладається в стосунки, вона непридатна до стосунків. Бо коли ми кажемо непридатна до стосунків, ми кажемо про той формат стосунків, ну, про який зазвичай я кажу на каналі. Так ось. І те, що в цій книжці на це звертали увагу, то, що ем, казали, що правильно оцінювати... Дівчину не просто там, наскільки вона собі наколола губи, чи які там груди вона собі вставила. А ти повинен розуміти, якщо вона тупа курка, якщо яка нічого не робить, просто там смокче хуї, ну не треба на неї дивитись знизу до гори, так? Ну, Тобто ти круче її. Ти можеш її звабити, зваблю проблем немає. Але не треба думати, що вона просто така принцеса. Так ось, а все більше і більше, так? Все це починає нагадувати якусь таку класичну туфту з популярної психології. Так? так ось, дедалі більше глибоких та особистих питань. І підходимо до тих самих там, 36 питань, які, стосовно яких багато разів на каналі ми з вами спілкувалися. Навіть я знімав випуск, просто щоб ну, відповісти на це питання, але навіть я там казав, ну ми на побаченні, Проганяти дівчину по цим запитанням, ну це просто зашквар. Так ось. Катерин з партнером відповіли на 36 запитань, дедалі більш глибоких та особистих. Від як би можна було обрати кого завгодно в світі, кого б ви запросили на обід, до якби ви померли сьогодні ввечері, не маючи змоги з кимось поспілкуватись, про які не сказані комусь слова, найбільше б жалкували. Поставлені... Катрон запитання були не просто якимись випадковими запитаннями, що їх вона дорогою нашрябала на папірці. Примітки ніколи не приносять на побачення папірці з записами. Ті запитання розробив, блядь, психолог Артур Арун із колегами для експерименту, в ході якого автори останнього поєднали у пари випадкових людей для того, щоб ті ставили одну одному низку з 36 запитань. Дослідники перевірили силу послідовного, зростаючого, взаємного, особистісного саморозкриття. Ох, блядь, як же вони його порівнювали. Яким пристроєм, яким приладом Арон із командою, а згодом і Катрон, яка й досі зустрічається з хлопцем із того доленосного побачення. Так ясно, що якщо люди вони беруть в таких екскрементах, блядь, експериментах участь, то у них... До достатньо багато вільного часу. Це по-перше, вони на даний момент самотні, це по-друге. І зазвичай у них не такі високі стандарти, це по-третє. Тому що, якщо так було, що колись там студентські роки, ви також брали участь. Я скажу, що просто я брав участь у всяких таких, ну, називаємо це опитувань, от таких експериментах, а ось. Ну я, наприклад, там трошки в іншому брал, там стосовно маркетингу там завжди, коли якийсь товар велика компанія, наприклад, як Nescafe чи щось таке, вона випускає на ринок, створюються такі як фокус-групи і ви між собою там обговорюєте десь годинки дві кожен товар. Там як зараз пам'ятаю, якби цей стікер кави 3 в 1 був людиною який вік у цієї буви людини, яка стать була, ну це, блять, взагалі. Ну, от за це платили гроші, і непогані гроші, ну, тобто ти там п... міг присвятити цьому там дві години, тобі, ну, в принципі, платили непогані гроші. На якісь такі роботи інші, на це е, треба було б там два дні працювати, а то й більше. Коротше, але я розумію, я розумію, що на, на такі фокус-групи ходили, ходили люди, де, по яким робити загальну картину ну, неправильно. Тому що цим людям, блядь, просто нема не, не чого робити. Так, як і мені, по суті. Тому що я тоді шов туди тільки заради грошей. І ясно, що... Ну, коротше, ви зрозуміли, до чого я веду. Так ось, вони виявили, що саме такі запитання допомагають потенційним партнерам зблизитись, налагоджуючи між ними зв'язок і розкриваючи їхню вразливість. Та йо, тиць-пиздиць. А те, що, ну, щоб відповісти на ці 36 запитань, де ще й кожна людина буде відповідати, ну, необхідно декілька годин. Декілька годин, щоб кожен він про це розповідав. Так? Є дві людини. Вони декілька годин спілкуються між собою на якісь теми. Зацитую висновок. Ці запитання допомагають партнерам зблизитися. О, Боже, так спілкування допомагає партнерам зблизитись. Якщо ви спілкуєтесь декілька годин між собою, це вам допомагає зблизитись. Для цього необхідно будувати якісь експерименти, чи ні? Це вже не кажучи, а мені цікаво, а чим експеримент закінчується? Скільки з цих партів між собою щонайменше переспали? Далі були якийсь час між собою, це таке інше. Чи вони просто так, ну, знаєте, як вони відповідали на це питання, сказали, ну скажіть, ви відчуваєте після цього, що ви стали ближче до свого партнера? Вони кажуть так. Так я, блядь, ну пиздець. Три години до того ти взагалі цю людину не знав? Тут ця людина відповіла тобі там, на 36 запитань, І ти, і ти також розповів факти зі свого життя, думки свої, ти йми поділився цією людиною, ну, ясно, що ви зблизились. Ну, ну блядь, ну, це зрозуміло. Можна було, щоб їх було, не ну, 36, а 12. І можна, щоб ці 36 питань були не такі глибокі. І не, не саме такі 36 запитань. Розумієте? Коротше, саме головне, я про це неодноразово казав, щоб на побаченнях ці самі 36 запитань ви, там, дівчини, не задавали. Якщо ви не хочете ставити такі запитання, спробуйте мій улюблений спосіб уникнення порожніх балачок. Ой, тупа курка. Почніть побачення in media res, що у перекладі з латини означає «всередині справи». Це літературний термін, що позначає історію, яка зароджується посеред дії, а не спочатку. Можете називати це «почати з найважливішого». Зустрівшись з потенційним партнером, замість того, щоб белькотіти ніяково то як у тебе справи? Або де ти живеш? Кажіть, ні за що не здогадаєш, що все зі мною трапилось на шляху сюди. Або щойно договорив телефоном із сестрою, вона розповідала про свою війну з лендодавцем через сміттеві баки. Пропускаючи розмову про дрібниці, яку зазвичай ведуть під час знайомства, і беручись до того, про що могли б спілкуватись другі чи коханці, ви відразу скорочуєте між вами дистанцію. Ні, ну з цим я погоджуюсь. Ясно, що розмови про те там. Де ти працюєш, ким ти, навч... Там, ким ти працюєш, де ти працюєш, де ти навчаєшся, так, де ти живеш. Ці розмови – це як такий рятувальний круг. Так? Ну, тобто вони можуть врятувати тебе, якщо немає інших тем для спілкування. Але якщо щось трапилось чи щось трапляється навколо, ну, краще про це спілкуватись. Так? Ну, добре. Добре. Так, звісно, розмова може розвиватися з середини до початку, і ви врешті-решт таки поговорите про те, як у вас справи, де мешкаєте тощо, але ви, принаймні, скуштуєте трохи справжньої розмови. Ще один чудовий підхід прохання про пораду. Можете запитати про щось, що насправді відбувається у вашому житті. Моя сестра виходить заміж за кілька тижнів, і я не знаю, сказати мені такий тост, щоб усі сміялися, чи щоб усі плакали. Тобі доводилось колись виголошувати промову на весіллі? Або... Мій бос у вихідні, може, мене цілісінький день, бос а пише мені, я думаю, що там це нею робить. І я не знаю, як встановити йому майже. Як би ти вчинила? Пам'ятайте, що поставити запитання, це лише половина справи, вам потрібно насправді слухати відповіді. Це дає змогу зрозуміти, як ця людина мислить, чи до душі вам її порадить, чи зручно її чимось ділитись. А коли ви їй відповідаєте, чи відчуваєте, що вас чують. Сьоме, зацікавтесь, а не зацікавте. Колись я працювала з клієнткою на ім'я Андрея, харизматичною дівчиною з довгим рудим волоссям і широченною усмішкою. У вихідні вона виступала з імпровізаціями, а я часто зі стогоном слухала її розповіді про перше побачення, що не склалася. «Логан, я стараюсь», – говорила Андрея, скрестивши руки на грудях. «Я просто не відчуваю зв'язку з цими людьми». Ви виконуєте ритуал перед побаченням? Так, закончила вона в очі. Плануєте творчі побачення? Питає. Ви ж знаєте, що я минулого тижня ходила з тим хлопцем на урок малювання. Ви розмовляєте про дрібниці? Я ненавиджу порожні балачки. Я ніяк не змогла збагнути. Що в неї де не так? Тож щоб отримати більше інформації, запропонувала Андрея зустрітись з моїм другом. Він зателефонував мені одразу після зустрічі. Як воно було? запитала я. Ну, вона майже постійно сперечалась зі мною, та більшість побачення змушувала слухати безупинні монологи про якісь проблеми з її роботою. А ще наполягла на тому, щоб зробити замовлення замість мене. За кілька днів Андрея прийшла до мене знову, я переповіла їй другі слова – «Мені так ні, кого відповіла дівчина. Вона хвилину мочала, а потім на мій подив усміхнулася, наче той негативний віддук їй потішив. Виявилося, що так воно і було. «Стривайте, це так на мене схоже», – сказала Андрій. «Річ не в тому, що щось не так з усіма чоловіками в цьому місті, а це я спроможна змінити». Як і Андрія, багато людей вважає, що на першому побаченні потрібно влаштовувати виставу. Вони прагнуть справити гарне враження та здатись цікавими, але вдалі побачення – це зв'язок з іншою людиною, а не бенефіс. Як у статі Майі Енджелоу. Я дізналася, що люди забудуть, що ти говорив. Забудуть, як ти вчинив. Але ніколи не забудуть, що ти змусив їх відчувати. Замість того, щоб намагатись бути цікавим, спробуйте зробити так, щоб людина почувалася цікавою. У цьому щось є. І дійсно. Ну, я навпаки скажу тут про дівчину. кажу, Ну, буває таке, що хлопець, він настільки на побаченні е ну, захоплюється тим, щоб розповісти, який він крутелек. Що забуваєш, що дійсно треба цікавитись, в тому числі, і дівчиною. Тому що якщо ти багато розповідаєш про те, як ти подорожуєш, ти тренуєшся, ти там здобуваєш успіх, а зовсім тобі не цікаво, а що там у неї відбувається в житті, ну це може стати серйозною проблемою. Це означає навчитись бути хорошим слухачем. А це значно більше, ніж просто чути, що каже інша людина. Більшість нас слухає, щоб сформулювати власні відповіді. Тобто знову зосереджуючись на собі. Мета полягає в тому, щоб розуміти, а не просто чекати на свою чергу, висловитись. Ви станете кращим співрозмовником, якщо навчитесь відповідати зацікавлено, а не перетягуючи на себе розмову. Соціолог Чарльз Дербер визначає відповідь із перетягуванням на себе, як момент, коли ви знову зосереджуєте розмову на собі. Зацікавлена відповідь навпаки спонукає продовжувати розповідь. Наприклад, якщо партнер зізнається, я їду на озеро Мічиган зі своєю родиною за кілька тижнів, відповідь із перетягуванням на себе виявиться такою. О, я там був кілька років тому. Хоча ви на перший погляд і підтримуєте порушену співрозмовником тему, а наче знову акцентуєте на собі. Натомість зацікавлена відповідь звучатиме так. Ви вже там бували? Або, а чому обрали саме це місце? Така реакція показує ваш інтерес до розповіді та вказує на те, що хочете почути більше. Вона допомагає партнерові відчути, що його цінують, і посилює зв'язок між вами. Знову ж таки, якщо це все ж таки в балансі використовувати, це хороша рекомендація, навіть не зважаючи на те, що трошки це все нагадує Дейла Карнегі, але тим не менше, так, треба, щоб, я казав неодноразово, щоб розмова на побаченні, вона чимось нагадувала пінг-понг. То ти, то вона, то ти, то вона. Це, якщо ми кажемо про ідеальне побачення, особливо, якщо ми бачимо, що дівчина готова щось розповідати. Готова і вміє розповідати, готова і вміє спілкуватись. Треба їй допомагати, треба дійсно там, задавати додаткові питання. Так, так, щоб вона відчувала, що вона тобі цікава. Як ми кажемо, ну це, звісно, частіше за все ця фраза, вона лунає від якихось там тупих курок, але тим не менше там а ти там сприймаєш мене як шмат м'яса, ти не сприймаєш мене як людину, так? Так ось, <гум> ну, ясно, що зазвичай дівчата, у яких все нормально з самооцінкою, вона таке не кажуть, але це як орієнтир. Ти дійсно повинен на побаченні спілкуватись з нею, так? Значить, не тільки тебе ну, цікавиш ти сам та секс з нею, а вона цікавить як людина права. Тренуйтесь відповідати зацікавлено. Уявіть, чи ви гуляєте, ваш спутник, супутник каже одне з нижче наведених тверджень. Запишіть зацікавлену відповідь і відповідь з перетягуванням на себе, щоб потренувати їх розрізняти. Співрозмовник каже, мій колега нещодавно взяв цуценя «голден дудля» притягування на себе». Ну, це зрозуміло. Наприклад, можу сказати, ой, мені такі цуценята взагалі не подобаються, мені подобається інша порода. Зацікавлення. Я сказала, нічого собі. А, до речі, а ти собі не думав завести там якогось цуценятку? А у тебе є домашні тварини? А ти більше кого любиш? Кішечок чи собачок? Співрозмовник каже, обожнюю документальні фільми Кена Берца, особливо той, що про війну у В'єтнамі, перетягування на себе, ну, зрозуміло. А я люблю фільми «Тарантіно», Зацікавлена, нічого собі, ось, обожнюю документальні фільми, е -е. а ти більшу частину часу дивишся саме документальні стрічки, чи все ж таки полюбляєш іноді подивитись щось розслабляюче а-ля «Форсаж». Ну, наприклад. Співрозмовник каже, я думаю про те, щоб повернутися до навчання. Притягування на себе. Там, я вважаю, що нафиг того навчання треба. А зацікавлення? Нічого собі. А коли і де ти навчався? А чому покинув це навчання? Не сидіть у телефоні. Будь ласка, будь ласка, сховайте телефон. У ході дослідження професорки Масачусетського технологічного інституту Шері Теркел було виявлено два негативні наслідки того, що телефон лежить на столі під час вашої з кимось розмови. Оце досліди проводять, так? Перший – зниження якості розмови. Люди природньо прагнуть обговорювати більш порохневі теми через побоювання, що в будь-який момент телефон перерве розмову. Другий – послаблення чутливості та зв'язку між двома людьми. Незважаючи на всі докази того, що телефон заважає налагодженню зв'язку, 80-89% людей зізнали, що діставали телефон під час свого останнього спілкування з кимось. Не треба так робити. Спробуйте такий підхід. На початку побачення запитають у вашого візаві, чи не проти він, щоб ви обоє сховали телефони. Так ви покажете, що вам не байдуже, та збільшите свої шанси на те, що побачення мене вдало. Можете навіть розповісти про висновки Шері Теркл, адже нічого не кричить зі мною добре в ліжку так голосно, як цитування досліджень. Ну, добре. Ну, це як жарт був. Завершуйте на високій ноті. Один мій знайомий митець пишається тим, що завжди радісно кінчає свої побачення. Прям кінчає. Ні, не в тому сенсі. Припиніть думати про таке і поверніться до книги. Ох, жарти. Жарти які. Просто взагалі розмазує. А, наприклад, наприкінці ночі ставить загадкове запитання. Ти колись бувала на таємній гірці в Сан-Франциско? І якщо супутниця цікаво, в ідеї це романтичне втаємничне місце. Він розуміє, що те, як усе завершиться, має значення. У відомому експерименті поведінкові економісти, серед яких значився Деніел Канеман, порівнювали враження пацієнтів, що проходили колоноскопію. Не лякайте, що про людей, яким потрібен був такий огляд, а не про схибнутих волонтерів. Окремі пацієнти переживали 30 неприємних хвилин, а інше 30 неприємних хвилин, а потім ще 5 не таких неприємних хвилин наприкінці. Можливо, це аналогічно, але люди надавали перевагу другому варіанту попри його довшу тривалість. Це пов'язане з явищем, що має назву правило останнього враження. Оці... Ну, аналогія з каленоскопії, просто топчик, оцінюючи певний до. Ні, ну без жартів, це прям можна використовувати оцінюючи певний досвід, люди значною мірою судять про нього на основі того, як вони почувалися у найскравіший момент і наприкінці. Це стосовно аналогії, таке, таке інше. Там нещодавно була консультація з хлопцем, і ми там спілкувалися стосовно того, що дівчина повинна вкладатись в стосунки. І він... Таку мені аналогію розповідав, ну, яка, я перший раз таке чув, скільки я там, не спілкувався з людьми, книжок не читав. Але от так, щоб роз, розмовляючи про стосунки, про те, що ну, ви повинні бути в стосунках, там, так би мовити, де дівчина є вашою бойовою подругою, партнером та таке інше, він проводив таку аналогію, що от як ви думаєте, скільки людині треба підтягуватись вміти, двома руками, щоб вона вміла підтягнутися однією рукою. І я ну, насправді думав, ну, може, там десь 15, та таке інше. Він каже 40. Ну, тобто, щоб людина вміла підтягнутися на одній руці, їй треба підтягуватись 40 раз стандартним там, двома руками. Це стосовно того, що ну, можна сказати, що в 40 раз більше можна зробити, так, якщо ви ну, робите щось вдвох, в 40 разів більше. А коли ти робиш щось сам, це дуже і дуже важко. Ну, от приблизно така аналогія. Ось, е, і, а тут про колоноскопію. Майже те саме. Хоча і про інше. Е, так. Значить, останнє враження. Оцінюючи певний досвід, люди значною мірою судять про нього на основі того, як вони почувалися у найскравіший момент і наприкінці. Їхні спогади – це не середнє арифматичне всіх пережитих хвилин. Тож замовляйте десерт наприкінці трапези. Зробіть іншій людині значущий комплімент, перший, ніж кожен з вас піде своїм шляхом. Скористайтесь правилом останнього враження. Десяте. За допомогою восьми запитань після побачення оцініть набутий досвід. Джонатан, як і багато хто з нас, мав довгий перелік вимог до потенційного партнера. Після побачень чоловік помічав лише те, в чому претенденти не дотягували до вигонувального ним досконалого чоловіка. Зразок мислення, чи відповідає він усім критеріям, є ще одним прикладом оцінного побачення. Не всі контрольні списки погані, але у більшості людей там перелічено не те, що треба, а, наприклад, переваги, про які зазвичай пишуть у резюме. Я створила для Джонатана зовсім інший перелік, такий, який би, який би допоміг йому перейти від оцінювання партнера до оцінювання власного досвіду. Замість того, щоб визначати, чи задовольняє потенційний партнер певну вимогу, чоловік міг за допомогою цього списку перемкнутися на те, як почувався на побаченні саме він. Це допомагало йому не блукати думками де інди та зосередитись на тому, що насправді має значення. Я запропонувала Джонатові, Відповідати на ці запитання дорогою додому після кожного побачення. Вісім запитань після побачення. Перше. Що у мені він вона розкрив-розкрила? Блять. Щось мені здається, що якщо ми кажемо про більшість побачень, ну навряд чи там буде людина прям щось розкривати у вас. Що відчувало моє тіло під час побачення? Напруження, розслаблення чи щось середнє? Нормальне питання. Почуваюся я більш чи менш енергійним, ніж до побачення. Питання нормальне, але те, що у вас може бути якась втома, фізична, емоційна втома після побачення, це ще не означає, що ця людина погана. Ви втомлюєтеся, особливо якщо ну, ви йдете на побачення після робочого дня. Ну, ясно, що навіть якщо ви кайфанули на побаченні, ви можете бути дуже втомленими. Чи є в ньому ній щось цікаве мені? Четверте побачення. Нормальне. Четверте питання. Нормальне питання? Нормальне. П'яте. Чи смішив? Смішила він вона мене. Нормальне питання? Нормальне. Шосте. Чи відчувала? Відчував я, що мене чують. Нормальне питання. Чи почувалась я привабливою, привабливим у його присутності? Нормальне питання. Восьме, мені було цікаво, нудно чи якось середньо. Нормальне питання. Можна такі питання задавати собі, після побачення. Знаючи, що йому потім потрібно буде відповісти на ці запитання, Джонатан почав більше заважати на те, як почувається під час побачення. Тепер він призначав друге побачення хлопцям – які здавались не такими виражаючими відповідно до його списку критеріїв, але з якими почувався радісним, привабливим і розслабленим. Джонатан нарадше відмовляв тим, хто начебто справляв враження, але залишав його холодним. Він дав собі змогу проживати побачення, а не проводити з хлопцями співбесіду для прийому на посаду свого чоловіка. «Вправа! Відповідаєте на вісім запитань після побачення!» Сфотографуйте ці вісім підказок і пообіцяйте переглядати їх після кожного побачення, щоб допомогти собі усвідомити, як ви почувалися із цією людиною. І в цій книжці ці вісім підказок якраз на різних сторінках розміщені так, щоб людина не могла зробити одне фото. Доведеться щонайменше два. Ключові висновки. Нам заважає поширеність оцінних побачень, взаємних допитів, схожих на співбесіду. Викиньте контрольний список вимог до партнера та налаштуйтесь на здобуття досвіду. Будьте присутні у моменті та заважайте на те, як почуваєтесь поруч з іншою людиною. Настрій має значення. Вірите ви, що побачення буде гарним чи поганим – однакова ваша правда. Ви можете за допомогою власного ритуалу налаштуватись на побачення. Доклавши трохи зусиль, ви здатні запланувати краще побачення. Добре обміркуйте, де та коли вам зустрітись. Додайте гри. Обирайте більше творчі заняття, уникайте порожніх балачок, не зазирайте в телефон і завершуйте на високій ноті. Будьте хорошим слухачем, відповідайте зацікавлено, заохочуючи партнера говорити далі, замість того, щоб своїми відповідями притягувати увагу на себе. Не оцінюйте партнера за першими критеріями, а натомість давайте відповіді на 8 запитань після побачення, щоб усвідомити, як почуваєтесь поряд з ними.